що вже маємо, але треба звернути увагу і на розвиток нашого інтелекту і волі, щоб осягнути всебічний розвиток нашої особистості. Мусимо йти до цього шляхом повільного виховування, але в усякому разі не відкиданням нашої емоційності, не висушуванням нашого серця, не нищенням нашої людяності, теоріями, що походять уже з виродженого світу, де запанувала мертва логіка, бо мертве не може дати життя. Тоді здійсниться те, про що писав Липинський в своїх листах. Наша емоціональність, наш політично-руїнницький, занадто чуттєвий темперамент може стати неоціненною творчою силою. Коли ми його шкідливі політичні наслідки надолужимо, організованим і сталим вихованням у наших людях від ранньої молодості розум та волі бо ця наша емоціональність якої не можна набути в жодній школі при розумі, логіці, пам'яті й волі які відповідною школою збільшити можна дозволить нам нашою запальністю, буйною творчою імагінацією і великою пристрасністю Зробити в короткий час те, на що інші нації з холодним і нечутливим темпераментом потребували б багато більших зусиль і багато більше часу. Проте, вважаю, потрібним ще раз повторити наша самостійність зможе стати неоціненною творчою силою тільки в тому разі, якщо вона розвиватиметься в нормальних умовинах здорового родинного життя. Пестощах материнської любови Під суворою батьківською опікою, Під ласкавим оком діда чи баби В приязних товариських відносинах Між братами і сестрами Та шкільними товаришами Коли ж вона не матиме цієї необхідної Для свого нормального розбитку основи Вона може виродитися В оту безсердечну сухість і жорстокість Про яку ми згадували вище Або в той безплідний сентименталізм і паразитарний емоціоналізм, що властиво здорову емоційність заперечують. Але чому саме надаю я таке значення життю нормальної нормальній здоровій родині для розвитку здорової емоційності? Відповім на цей запит словами вже стільки разів цитованого тут Кайзерлінга. «Почуття і емоції не сягають далеко. Їх життєвий простір – належить цілковито сфері інтимного життя. Ми повинні дуже застережливо ставитися до слів людини, що запевняє в своїй любові до людськості, але одночасно виявляє свою нехідь до ближнього. Можливо, що ця людина дійсно щиро хотіла б добра людськості. Себто її думки і проекти дійсно можуть бути присвячені цій цілі – але почувати ця людина абсолютно нічого не почуває. Всі так звані добродії людства, що фігурували в історії, були без винятку людьми холодними і жорстокими. Натомість, найбільший геній любові, якого тільки ми мали, наказував нам любити свого ближнього. Бо фактично ми можемо любити тільки ближнього. Почуття не йдуть далі, поза нього». Лише в спосіб, так би мовити, молекулярного сполучення внаслідок контактної метаморфози, поширюючись від одної інтимності до другої, може зродитися більш простора любові.